azok viszont meg olyan mértékben lefolyóak, hogy gyakorlatilag a szerepeikben élnek. Tehát, hogy nem tudják, meg, nem tudják megélni a belsőbbön magukat, hanem, hanem szinte mindig szerepben vannak, és sokszor még akkor is szerepben vannak, amikor, amikor a szabadidejüket töltik. Tehát az is, mitén most elmegyünk bólingozni, és azt is úgy, úgy végzik, mint egy programot, mint ami, a, mint ami így a munkarendben benne mm -hmm. van, hogy most fél héttől háromnegyed nyolcig bólingozunk, azt így kell, így kell jó érzelni,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 De most beszélni. már lassan lesz bajom, hogyha ennyit faggad. <gül> hát lassan, <gül> la lassan okozol egyet. Igen. Azt írja a szíria hallgató, hallottátok már a mondást, hogy minden általánosító hülye?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 te egy fejnehezebb nő vagy, tele vagy marssal, most kinek, ki, kiben mennyi mars és kiben mennyi vénusz van, ez mindig szerélyes. Nem személyes. kell ezt szégyelni, hogy neked nincs szíves. <gül> <gül> Azt írja a hallgató Mihály, lehet, hogy a férfiak azért büszkék a fej nehézségre. és ez beillik a napüzenetének, mert ez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 bármikor a nape se akár ma is. Amúgy, e, amúgy ez, hogy mondanak valamit, és te büszke vagy rá, és kihúzod magadat, ezzel operálnak a horoszkópok. Tudod, az ilyen horoszkópok, amikor, amikor mind a tizenkét jegyben olyan, olyan van írva, hogy te így jól érzed magad, hogy hm, de jó, hogy vízont vagyok, de ha elolvasnád az összes, összes többit, akkor ú, azért elég jó a rákoknak is most. <gül> További <gül> hármas szabály.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 még kevésbé szinteség a mindennek a lefolytása és a szerepekbe való menekülés minden elől. Ja, az egyiken könnyebben megfigyelhető, hogy igen. hogy nem a 100%-ról van szó. Szóval az egyik 3 fölöslegesen, a másik 33 ugyanakkor a 3 200ra van a 100-tól, míg a 33 csak 67-re. Igen, igen. <gül> igen. De. Ö, Pollák Zoltán azt írja, nem hármas szabály, inkább ilyen férfi tengely való gondolkodás, hogy a nő azt mondja, hogy, mint férfi,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 Hát én meg úgy vagyok, hogy az, az a fajta megoldás, amit a nők gyorsan megoldanak, Hát, ez nem, ez három napot bír, az a pillanatra gasztóval együtt bármire engedem. igaz lehet a férfi Na, megoldásról is. A férfi, férfi hogy nem a a, a, nem, a, nem a, férfi, a férfival viszont az a baj, az a baj hogy, hogy, hogy mire a férfi megoldja a problémát, addig gondolkodik rajta, addig kihűl a lakás, addig nem tudom én, addig, addig összeomlik minden. Tehát, hogy itt most a, a pán probléma az, hogy a, a nő, a nő, a nő, a nő harmadanyi idő alatt megoldja a problémát, mm -hmm. csak, azt a problémát a csak az a probléma nincs rendesen megoldva, a férfi rendesen megoldja a problémát,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 a másik az meg egy szív túl állapot. Uh -huh. Tehát a, a szívhiányos állapot a pszichopátia, a szív túlterhelt állapot, az pedig a, pedig a, a neurózis. a írja a kedves hallgató, és ez is a nap üzenete. A maradjunk barátok sértő a barátságokra, és a szerelmekre egyaránt. Na jó, ez, ez, Na, ez tényleg a nap üzenete. Ez, ez, meg, ez meg van mondva. A férfi a Marsról jött, a nő a Vénuszról. Hát ez igaz. És nem véletlen, hogy a szív nehéz nő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 a vásárlási szituációt is, hogy ez egy low involvement vásárlás, vagy high involvement, tudod, az egyik az, ami a rutin vásárlás, amit már ö, lehet, hogy vettél egyszer drágán, és végigszagoltad az összes ö, mosószert, de utána már mindig azt fogod venni, és el, ezzel már nem kell foglalkoznod. Míg amikor mondjuk új laptopot vásárolsz, akkor így jaj, legyene benne floppy, meg hány giga USB, meg ilyen állatságokon gondolkodsz.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 Nincsen semmi, mert retteg az orvostól, inkább, mm, inkább ez az egészség. Talán maga. annyira nem igaz, ja, szerintem, több, de az biztos, azzal. hogy jobban bírják, hiszen.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 Ugye igen, akkor igen, egy bacilus én... se tudod fölmenni, de a, ezt a bacilusok is tudják. Tehát, Tehát ott akorátának. a Földön a kórokozók, így oda esik egy, vú, tudod, egy nagy, hatalmas vajaskenyér az ő. Sajnálom, drágám, a, a kölyök marha nagy lett, vagy ilyesmi filmszerűen. És ott van egy nagy vajaskenyér, és akkor így gyülekeznek, és két, náluk lassabban telik az idő, tudod. És így kérdezik, hogy Tibi, mert így hívják az egyik bacilust. Letelt már a három másodperc? nem. Jó, akkor várunk még. Ezt ők nem. is tudják.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 Ebben a vonatkozásban, férfi-nő viszonylatban, de, de, maximálisan állat. Tehát az, az ebben öztön... a vonatkozásban nem racionális döntéseket Így. hozunk, hanem ösztönkésztető döntéseket. Nem a jó meg a, meg a, meg a meg a racionalitásodnak fog tetszeni egy női test, hanem konkrétan ennek a parasztálatnak benned, aki azt fogja mondani, hogy igen, hát ez nem fog belehalni a szülésbe valószínűleg. De nem csak arról van szó, hogy nem fog belehalni a szülésbe. neki a gyerekem. Ha lányom lesz, szeretném, ha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 Kváziárúcik, hát most a férfi arra vevő. A nő számára, meg a férfinak a hatalma és a pénze az kvázi hát a nő erre vevő. Csak azt kell érteni, hogy itt ennek a mélyén semmi aljaság nincs. Ez egyszerűen semmi más, mint genetikai számítás. A számítást értsétek meg, kedves hallgatók, nem te végzed el a racionális, agyaddal, a frontális lebenyeddel, hanem a génjeid végzik el, ezt a számítást a génjeid végzik. Te azért érzel reakciót, vagy adott esetben azért nedves.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 És így semmit nem kell tennie, csak kacsint egyet, és maga sem érti, hogy mi történik. Ő valójában nem is tud csajozni, de nem is kell. De hatalma van, és ez hatalom. Egyszerűen vonz a nőket. A másik ilyen hatalom a jó duma, amikor el tudod hitetni magadat nyolcasnak úgy, hogy ötös vagy. De ez mind a hatalomról szól, tehát azt értélek. hogy De valójában a pénz is a hatalomról szól. A pénz is csak egy szimbólum. A jó dumád is csak egy szimbólum. A...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 Igen. Igen. és Igen. A, mint ahogy a babakocsi kocsit apuka sexy, a, a többi nőnek persze erkölcsileg, ami, ami már nem egy ösztön, hanem egy, hanem egy intellektuális tényező. De ezeket a de ezeket, de, de ezeket ezeket nem a frontális lebeny, ezeket a frontális lebeny azonnal lefordítja a gének számára. Uh -huh, Túl gé csak ő olyan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 igen, ez, ez, a, ez a két dolog már... Egy a férfi, tud. A férfi ez, tud. Ez eddig nagyon jól hangzott. A férfi tud, a nőnek... Meg nem, többet a férfi, is tud, a meg az az tud. emberrel is A férfi tud. az nem akárhányat tud, hanem annál lényegesen többet is Na jó, tud. jó, de, de a, vona, uh, a vonalig ezt az sms ez uh, a, is a, gondos, a férfinek a gondoskodás megéri. Ő a gondoskodás mennyiségével és uh -huh. minőségével tudja növelni, kompenzálni az egyedi minőséget. Ez az alaphelyzet, a kultúra ezt csak átszínezi.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 inspirálják őt, és úgy érzik, hogy ő a világ legnagyobb királya, hogy nem vált felnőtté. Ha felnőtté vált volna, egyetlen nővel kéne beérnie. Így meg övé az összes. Nagyon jó üzeneteket kaptunk azt írja a Szíria hallgató, a Mama Hotelben all inkluszív az ellátás. Hát igen. Ezt a szivárszalasszák <gül> Ezt, ezt teszi azt a szüléskor teszik föl rád, és utána már megismer. Szerintem ott kezdődik a felnőtté válás, írja a hallgatónk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 akkor nincs semmi esély. Ez az ilyen igazságtáblázatos, Na, akkor ezt vala, Valaminek jöhet. kell, vala, valaminek a, há, a tehát az a lényeg, hogy a, mind a háromnak valamennyire meg kell lenni. Itt kilenc dolog fog. Az egyes az, egyes, az a hatalom, pénz, stb. Igen. A kettes, az a külső. Külső. A hármas, az a humor észértelem.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 Uh -huh. Ha a külsőt hatalmat képvisel, az a testhatalma, az izom. Izom, vagy a, a, a jó kinézet. A test hatalma az izom. A test az izom, vagy a szellemhatalma a humor, mondjuk, vagy hmm. a szellemhatalma az intellektus. És, a és testhatalma, a testhatalma meg, az izom. Figyeld meg, mondjad tovább, hogy bizonyos hatalmak a nőknél lesznek ezek közül. Folytasd. Mondjad tovább. A az egó hatalma. Hmm a pozíció... Az ön Igen, de nem, hogy a pozíció, a társadalmi státusz, azt hiszem, az az hatalma. Akkor a lélek hatalma... Hát én azt hiszem, hogy az a szuggeszió. Igen, a másoknak az érzelmeit megszülöd ő benne. És ez egy női hatalom. Nőjes. Igen, talán. Az a lényeg, hogy a lélek hatalma az az,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 a az a, az a, mm. Hát igen, az az esztétikum. Hát, az, az, az, az, és hogy az milyen anyagból van? Az, az, az, nem, kifejezetten, nem kifejezetten az izomról szól, bár van, akinek ez jön mm. be. A, a, a női test hatalma az, én azt gondolom, hogy a női test hatalma az az összes művelet, ami a nőből e, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen e, konzum macát. Gyárt. De miért? Tehát annak a műköröm, van igazán hatalma, a női műkör, műkör mert van, az borzalmas. Rád igen, de hidd el, hogyha többségre az lenne, nem létezne műköröm. A női test hatalma, a műköröm, a szolárium, a hidrogénperoxid, mm -hmm. a szilikonimplantátum, ja, a női test hatalma. Tegyük hozzá, egy hidrogén peroxid tetőtől talpig tud segíteni, kedves hallgatóinkon. Úgy a hajszín, mint a fogfehérségének megváltoztatásában, nem beszélve a... A bőr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 Hát, sarokba szorítottál ezzel. Túlbonyolítjátok! A nő saját és az utódok túlélését biztosító erőforrásnak bővében lévő férfihez vonzódik. A jelen túl társadalmunkban... Túlbonyolított A jelen társadalmunkban a túlélést a pénz biztosítja, az ész, humor, izom, stb. mind a pénz, mint erőforrás megszerzését elősegítő háttér erőforrás. Ilyen egyszerű. Köszönjük! Bár minden ilyen egyszerű lenne.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 Estű, tehát kvázi férfi módra, férfi szempontok alapján választanak partnert maguknak. Aha. Olyan mértékben elférfiasodtak, hogy a férfiakat beletolták egy hát, ilyen testművelésbe. Ez termeli ]be. ki a szép fiút. Most igen. nem biztos, hogy a testépítő a szép is fiú, lehet. De nem, de is lehet. Nem, az a lehet. Hát a szedett szemöldökű izmoska. Ah, igen, igen, ezeket, de, a, ezeket de, a Cristiano ronaldo -kat. Igen, de annak a típusnak lehet, hogy jó lesz a karrierista nő helyett egy karrier, karrierista fickó is.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 Odajött, és azt mondta, hogy hoztam magammal egy csomó állami pénzt, az autópálya ZRT pénzét, és kérem a reggeli sávot, amiben jelenleg Puzsér Robert vezet műsort. És kivásárolt a reggeli a saját adóforintjaimból. Akkor nem emlékszem, hogy Rab László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 Érted? Uh -huh, Tehát én uh -huh. az egész életemet adom el, hogyha azok az emberek, akiket én ott alkalmazok, nem azt csinálják, amit én vállaltam az ő nevükben is, de én megbízom bennük. Érted? Uh -huh, uh -huh. Mert mer, mer, megismertem Nem, őket. arról van szó, hogy te vállalsz egy 900-szoros uh -huh. kockázatot, és, ő, és ő, meg a pofádba vágja, ő meg a pofádba vágja, hogy ő nem hajlandó egy 0,3-szeres kockázatot vállalni, mert ő a kisegzisztenciájával játszik éppen. Igen, és, és elvárja egy... tőled az együttérzést ebben Igen, a helyzetben, Képet kell Igen, meg, hogy te el ezt a képet. de amúgy ezt illene. Jú, nem, hát nyilván világos. ezért ö, egy idő után kerülöm ezeket a szituációkat, na most, ahol ez elhangozhat. Na most mert azért... Nem, nem vághatod, nála van a pénz, érted? Tehát, hogy ő az ügyfélettől függetlenül. Most az, hogy print, csak ez annyira az, szörnyű. Az, hogy a printlapok egymás után megszűnnek, ez az internetes médiának a megjelenésével együtt jár. Tehát, az, hogy itt a hírlap, itt a friss hírek, itt a friss újság, na ennek a világnak van vége, mert egy újság. Dagmar már nem tud.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 Én azt nem érzem, hogy ki lenne szolgálva az, akinek most viszont tényleg mondjuk szabadság elleni bármit kellene kiáltania, mert ehelyett azt kiáltom, hogy elvesztettem az állásomat. Meg amúgy 30 éve, milyen évet írtunk? egy csodálatos üzenetet kaptam. 30 éve, 1986-ot írtunk, hey az ho. még nagyon keményen MSNP volt. Az, az MSNP központi bizottságának lapja, tehát ugye, de hogy erre büszke, hogy ő 86 óta ott dolgozik. Jó, az az, szerint, szerintem ez, ez tényleg ez a hallgató, megszólás. Ez, ez az, az egész szerint. hallgató az, azt írja,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 Vagy 20 éven keresztül. Ja, ez Miért nem a 2011-ben történt. Á, úgy, hogy... Álságos, álságos. Az MSP, nem azért adt el. Az MSP azért adt el, mert a költségvetési pénzektől mm. távol került, ezért abból szerzett pénzt, amihez hozzáfért. Ja, hát és ugye egy millió olvasó és a tájékozottság magabiztossá tesz idők Na, ja, ja, ja. Elmúltak, elmúltak és 40 el, ezren maradtak. Azért ez, ez, egy, ez egy szomorú, Igen, szomorú a... üzleti vége valaminek, amire egy utolsó rugást egy politikai talp végzett, de azért ebben a helyzetben is mi csak azt mondjuk, hogy én elvesztettem az állásomat. Nem bárki más nagyobb dolgot vesztett el, nekem nincs munkája. És nem is kellett keresnem. Annyi idő alatt, amennyi ideig neki nem kellett munkahelyet keresni, addig én 200 cégnek dolgoztam. Puszilom. Most a, a 2011-ben az MSP üzleti alapra helyezte a népszabadságot. Vagy akkor szünt meg a sajtó szabadság, vagy most sem. Ja. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok az Önkényes Mérvadóban. Hétfőn a nap üzenete többször elhangzott, de talán a legrövidebbet megismételem. A Maradjunk Barátok sértő a barátságokra és a szerelmekre egyaránt. Szevasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk.